kívánok mindenkinek! Ez itt a Klubrádió, benne az anno Budapest az önök alázatos narrátorával, Hangsnodödöd Miklóssal, kaptam egy nagyon kedves olvasói levelet. Azt írta, hogy akármilyen néven szereplek a klubrádióba, akkor is hülye vagyok. És hogy tagarodjak a klub és ne rontjam el a pikót, de hát ez nyilván nem nekem szól, hanem a, a pálinkásnak. Úgyhogy megtisztelő a kedves hallgató figyelme, és tényleg az, hogy ezt elment a postára, föladta, egy igazi okos. Na, a mai műsorban, mint ahogy Törtét Akás Kriszánál már, már elmeséltem, az Engelstérrel szeretnék foglalkozni, és nem lesz szakértő vendégünk, Tehát ma csak önök a szakértők, nem találtunk ugyanis Árva Brigittával Engelsz térügyi szakértőt, annak ellenére, hogy az Engelsz téren, és akkor most tényleg még miért figyelmeztetnek a hallgatók, Erzsébet téren, ami 1855-től volt Erzsébet tér, 1946-tól Sztálin tér, 1953-tól Engelsz tér, majd 1989-től újra Erzsébet tér, szóval ezzel a térrel fogunk ma foglalkozni, ahol volt minden az elmúlt száz évben voltak vásárok is, meg kioszk is, volt Teivó, volt Nemzeti Szalon, volt autóbuszpályódvar, az egyik kedves hallgató a Facebook oldalunkra be is írta a műsor posztja alá, hogy az autóbuszpályódvar emeletén volt 1966 májusában az autóközlekedési technikum az akkor végzős diákvénak szalgavató bálja. Ezek a diákok ebben az évben lettek 70 évesek. Isten minden diákot a születésnapja alkalmából kívánok neki sok-sok. Boldogságot, szóval Engels tér 24 2407953, illetve 2406953. Önöknek milyen kalandjaik voltak ezen a téren? Nem kizárt, hogy lesz olyan hallgató, aki elmeséli azt, hogy onnan indult az a busz, amivel kiment a Ferihegy repülőtérre, ahol aztán fölpattant egy repülőgépre és elhúzott innen ebből az országból, de lehet, hogy van olyan hallgatónk, aki azt fogja elmesélni hogy milyen is volt az, amikor nemzeti színházat álmodtak oda, és hogy mennyire örült annak, hogy ott lesz. Aztán egy ideig nem volt, aztán nemzeti gödör volt, ahová az emberek elmentek, és lufikat vagy labdákat dobáltak. Minden esetre, ha van emlékük, akkor azt meséljék el nekem a 24 07 3, illetve a 24 06 as telefonszámon, és itt hívom fel a kedves hallgatók figyelmét arra, hogy az Annó Budapestnek is, Létrejött egy oldala a Facebook nevű közösségi hálózaton, az Annó Budapest PNX-Szentédédé néven lehet azt hiszem megtalálni, és ezen az oldalon nem csak a műsor ajánlóit, illetve beszámolóit és hanganyagait lehet megtalálni, hanem Rentonnak, Keltnek és Árva brigitának köszönhetően. A sok egyéb érdekesség is ott van a Facebookon. Haló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, én Ágnes vagyok. Késztó. és egy emlékemet szeretném elmesélni, a buszpályahutvarral kapcsolatos. Én elég gyakran jártam onnan Pécsre, uh -huh. és egy alkalommal beadtam a csomagmegőrzőbe a fényképezőgépemet. Meg kell mondjam, akkor az egy nagyon klassz, drága fényképezőgép volt, uh -huh. és felszálltam a, a buszra, anélkül, hogy érte mentem volna. És körülbelül olyan négy napig voltam Pécset és jöttem vissza, és már lemondtam arról, hogy valaha is meg lesz a fényképezőgépem, és oda mentem a csomagmegőrzőhöz, és meg volt a gépem. <hül> és semmi probléma nem volt, még ki sem kaptam, hogy nem mentem érte aznap Úgyhogy egy nagyon... Kedves emlék maradt belőle, Na, De ez hát nagyon jó. függetlenül az egész engelstérről egy csak szép emlékek vannak. Én még a kioszkot is látom, annak idején, igen. Gyönyörű, szép fehér kerek, búrák voltak az oszlopokon, nagyon kis elegáns volt, és néha még katona zene is volt. Katonazene volt? E igen, ugye ott volt meg. a Nemzeti Szalon. Fontos azt tudni, hogy ezen az épületen volt először az Egyesített Főváros címere a homlokzatán. Tehát, tehát egész Budapesten. Tehát amikor Pest-Budát egyesítették, és létrehozták a, a, a város címerét, akkor ez az épület, a Nemzeti Kioszk viselte a homlokzatán ezt a ezt a dombor Igen, A kellett felmenni, és egy kicsit olyan jellegű volt, uh -huh. mint egy ilyen, ami a kertekben szokott ez a pár. pavilon, pergola? Per... pergola is Nem van, tudom, igen, igen, igen, igen. Igen, valami ilyesmi, uh -huh. igen. Egy ilyen rácsos szerkezet, Azaz. ami középen volt egy az asztalok mellett. Uh -huh. Nagyon-nagyon kellemes, hangulatú, nyugodt, békés, annó volt. De akkor, Úgy, amikor oda a kioszkba ment, akkor annak éppen milyen funkciója volt? Mert az biztos, hogy például volt ott, amikor mozi működött, engelz mozi. én gyerek voltam, gyerek voltam, és édesanyámmal meg társasággal mentünk oda. Uh -huh. Úgy, hogy, ö, csak Tehát, akkor szabad, Tehát akkor szórakozó hely volt. Tehát akkor szórakozó hely volt. Az egy szórakozó hely volt, igen, egy nagyon kis, decens, finom kis uh -huh. szórakozó hely. Jó, jó, kellemes. Mert a sok átalakulás során volt időszak, amikor ott tejcsarnok működött. Igen. Amit 1960-ban zártak be, tehát én még éppen nem voltam sór. ott, de, de a, a leírásokból az derült ki. Igen, hát annyi minden volt már ott a téren. Szereti? És hát... Ma már azért nem olyan semmiképpen, mint volt, tehát uh -huh. van nincs igazán kialakítva, bár ott a belső rész ahol a pihenés van, tehát padok egyéb, a szobor az, még azért tartja magát. Bár azért csak oda az óriás kereket mellé. Hát ezeket szerettem volna elmondani. Köszönöm Nagyon kedves, szépen. köszönöm szépen. Készcsókon viszont hallásra képzeljük el, hogy volt olyan rendszer is, amikor a csomag megőrzőbe az ember beadott egy csomagot, és megőrizték a csomagját. Ez egy régi világ volt, 24 07 95 2406953 a az annó Budapest ma az Erzsébet, zárójel Stálin zárójel Engels, zárójel Erzsébet téren jár. Haló, jó napot kívánok! Haló! Üdvözlöm! Üdvözlöm! Egy régi gyerekkori emléket szeretnék elmondani a Buszpályaudvarról. Uh -huh. Még ez abból az időből való, amikor még ikarusz 55-ösök álltak a buszpályúdvar beállóiban. Uh -huh. Az a faros ikarusz. volt. Igen, uh -huh. és én úgy emlékszem, azért van, van ebbe egy kis bizonytalanság, hogy ezeknek a buszoknak a tetején volt, vagy a tetején is volt csomagtartó. Ezt akartam mondani. És az a főső szintje uh -huh. a beállóknak, amit később aztán nem igen használtak, az arra szolgált, hogy a csomagokat arról a szintről rakták rá a busznak a tetejére. Mert éppen, És a éppen, tetején aha. szállította a Icarus uh -huh. 55-ösöknek a korai változatában azt hiszem, hogy kevés volt, vagy nem nagyon volt alsó csomagtartó és a tetejére is pakoltak csomagokat. Igen, valahol Arra már nem nagyon emlékszem, hogy... A hátulján volt szerintem létra. Le, de a távolsági buszoknál ez volt, és uh -huh. az is egy ilyen halvány emlék, hogy volt egy ilyen létra, mert ugye le is kellett venni, amikor megállt valamelyik vidéki állomáson a busz, és uh -huh. akkor onnan a létrán mászott föl a tetőre a sofőr, és adta... Le a csomagot. De vajon de a létre az nem a busz hátulján volt? Hát lehet, hogy Folyamatosan rögzítve. De ha megnézegettem ilyen régi képeket uh -huh. az interneten, ott nem látom a létrát, de Akkor biztos, elég biztosan nem. emlékszem arra, hogy a tetején még néhány régi kép van az interneten, ahol látszik ez a csomagtartó néhány buszon, és a pályogdvarról is azt írják, a buszpályogdvarról, hogy, hogy a főső rész a teher, uh -huh. tehát a csomagok részére szolgált. Értem. Átküldött nekem az árva Brigita egy listát arról, hogy, hogy hova is indultak. Ha jól emlékszem, és jól értettem egyébként a listát bogarászva, akkor ez, ez az, a, az a buszpályaudvar, amit később a népligeti pályaudvar váltott ki, vagy legalábbis a funkcióját, az vette át, tehát ezek a távolsági járatok, tehát nem, nem csak a Ferihegyi repülőtére mentek onnan, buszok, hanem valóban az ország több pontjára is, és aztán azok, amikor megszüntött a pályaudvar, akkor lett a népligetben. Hát én emlékszem, hogy dobogó körre az engestéről lehetett menni. És akkor még, hogy emlékszik? Hogy parkoló volt a téren, vagy, vagy üres volt? Hát nem emlékszik. Mivel, mivel én gépkocsival nem igen utaztam uh -huh. akkor, ha csak nem taxival, Aha. ezért én csak a buszokra emlékszem igazándiból. Mert azokat mindig megcsodáltam, ezeket a faros-karusz buszokat. Biztos lesz olyan hallgatónk, aki nem hogy ült rajta, hanem hajtotta is ezeket a buszokat? De ez érdekes, hogy, hogy, hogy a buszpályadar tetejéről, vagy legalábbis a felső szintjéről lehetett fölpakolni. Ki fog derülni? Ja, erről ön ön nem, is nem, van, nem, nem, nem, nem, nem. Be kell valanom, hogy nem. De ez, ez hát nem azt százalék, egy... de néhány buszon buszfényképen látható, uh -huh. ez a tetőbrács, e, ami miatt bizonytalan vagyok az, hogy, hogy jó, ott az engelsz ezt megoldották, hogy rárakták, meg lekötözték, de akkor megállt mondjuk dobogókön. dobogókön, akkor ott fölmászott a sofőr, és akkor hogy találta meg a Csomagok, mert bőröndöket nyilván ilyen nagyobb csomagokat raktak föl, nem apróságokat, meg hogy volt rögzítve, erre már nem emlékszem. Meg annyi kínzó kérdés. Köszönöm szépen, hogy földobta ezeket viszont hallásra. Mint egy jó vulkánfiber bőrönd úgy került fel a kérdés az annó Budapest listájára, 24, 3, 24 Mi volt az Erzsébet téren, az engelsz és önöknek milyen kalandjaik történtek ott, ez a mai műsor kérdése, és hogy az 55-ös busznak a tetére, hogy rakták fel a bőröndöket, és hogy vették le ők annan őket. Haló! Jó napot kívánok, én Navarhajni vagyok, ha én vagyok. Kész én, meg Miklós. Üdv. Én 78-ban kezdtem Pesten iskolába járni, és kollégista voltam rögtön az elejétől, és az Engelstéről mentek a buszok, amikkel hazajártunk uh -huh. minden második hétvégén és olyan irányba mentek, ezt máig nem emlékszem, hogy Vácz Rétság érsek vadkert útirányon át, de hogy hova, ezt nem tudom, és amivel mi mentünk, az meg Alsó-Némedi-Dabas-Lajos-Mizse útirányon át Kecskemét. Attól félök, Ré... hogy a Vácz Rétság az armatra mentem. Még az is lehet, igen, érsek. Igen, igen. Ugye? Igen, mert mert én... de erre nem emlékszem. De... Én... de valószínű. Mert én, amikor én éppen katonai szolgálatomat töltöttem, akkor mindig ezzel a járattal. Tehát a rétságon keresztül valós a gyarmatra érkezni, az valahogy így nagyon megvan a fejemben. Aha, na hát nekem csak ezek a helységnevek így egymás után azóta is. És euh, még arra emlékszem, hogy mielőtt felszálltunk valamelyik buszra a Dabas fele, hazafelé, uh -huh. akkor megálltunk a Király utca sarkán volt egy és ott lehetett választani, hogy gépsonkát szeretnék a hétvégén enni, vagy féli szalámit minden másodikon, amikor hazamentünk, úgy, hogy ez így összekapcsolódik az Engels térrel, meg a buszpályaudvarral. Akkor önök, hát nem voltak gazdagok, azt kénytelen vagyok így megállapítani, de, de ha néha gépsonka és Pixámi jutott az asztalra, akkor hát úgy éltek, mint a, a, az emberek nagy része időnként jutott, időnként nem. Igen, igen, hogyha így hazamentünk, akkor lehetett kérni. És ez szerintem a, a, a királyi sarkán még most is otthon a csemege. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Köszönöm, én is. Kész viszont hallásra. 2407 illetve 24.06.95.3. Persze mehetünk időben előre is, mehetünk hátra is, és, és mozoghatunk az Ersebett téren. A, a körút felé, illetve a Bajszi út felé mehetünk a körút felé is, illetve hát nézhetünk a, a túladárára a térnek is. Mes, mesélte Dési János ma reggel, hogy ott volt egy nagyon fontos épület, amit aztán megszüntettek és Az egyik spanyol írta a diploma munkáját, vagy a szakdolgozatát abból az épületből. Haló, jó napot kívánok! Szevasz Attila vagyok. Szevasz Attila, nagyon üdvözöllek. Ö, nekem egy nagyon picik kis emlékem van gyerekkoromból az engesztéré buszpályaudvarról, uh -huh. családi okokból onnan indultunk egy kis Nógrád megyei faluba. Uh -huh. És a buszpályaudvaron azt hiszem belül a belső részen, ott a pénztár meg egyéb környékén volt gyújságos. Uh -huh. Hát ez nem egy poén, hát gyújságos. Igen. Poénnak jó. 70-es évek elején, első felében, tehát valamikor ebben az időpontban lehetett kapni PIF ö, képregényeket. Uh -huh. De az eredeti Francia. franciát. Franciát fúliába ajándékkal, gadgettel. Ö, igen. Nagyon drága volt, azt hiszem, 48, volt lás. Lás. azt hiszem 48 forint volt egy darab. Nem tudom mennyi, de tudom, hogy jó párszor, amikor mi utaztunk, akkor Há jó, van gyerek, akkor kapsz egy meg, és akkor lehettünk me, akkor hú, nagyon boldog voltam. Azon gondolkodom, hogy, hogy jól emlékszem -e arra, hogy ez az újság, vagy ennek a tulajdonosra a francia baloldalhoz kapcsolódott, és végül is azért lehetett ezt az újságot kapni Magyarországon, mert hogy volt a tulajdonosnak baloldali kötődése, mert hát egyébként ugye nyugati újságokat nem nagyon lehetett kapni. Tehát persze, volt, a, a, volt a Szovjetunió, volt a színes újság, am, am, amivel az embert időnként megszívatták a, a, a, a vonaton az újságosok, akik mondták, hogy fú, Igen. hát megyenek színes újságot, képes Igen, újságot, Igen, és akkor Igen. az ember megvette a Szovjetuniót 7 forintért, aztán nem volt benne semmi, csak képek a Tajgáról, meg, meg az éppen épülő Igen. Moszkváról. És hogy, hogy, hogy a, a, a piffa az egy ilyen különleges termék volt. Én magam is gyerekkoromban nagyon szerettem volna, és néha, amikor sikerült a zseppénzemet összegyűjteni, akkor megvásároltam, de borzalmasan drága volt. Hát í nem emlékszem így az árára meg. És még arra sem emlékszel, de... hogy mi volt benne az ajándék? ú, na régen volt már. Hát annyira régen nem lehetett, vagy olyan sokat vásároltál? Én összesen kétszer-háromszor vásároltam, ha érdekor elmesélem, az egyikben egy olyan napszem meg volt, aminek tükör volt így a, a oldalára ragasztva, amivel Aha. hátra lehetett látni. Tehát tudod, hogy, hogy a kereten volt egy üveg. Ha valaki felmutatott mögötte egy kártyalapot, mondjuk egy pikászt, akkor te tudtad, hogy pikáz, mert hogy ott volt a tükörés, láttad benne. Uh -huh. Igazi nagy nyomozó volt, illetve volt egyszer ilyen pörgettyűs fülyesség, amiben sem mentem. Uh, nem tudom én, nekem ez, ez, ez már kiesett a uh -huh. emlékeim közül. Amit mondtál, hogy ez a, a PIF-nek a, a tulajdonosa, hogy ez baloldali lehetett. Uh -huh. Lehet igazság, mert akkoriban volt ez a úttörőknek ez az újsági, ez a pajtás. Igen. És abban is mindig voltak, csak az már persze magyarított. Képregények. Igen, képregény, ilyen pif, meg az is, meg voltak mások is, de hát az mindegy. Hát az sajtó történelem a, a, a rahan, e, és a, a hát különféle kapitányok, illetve vinnettú képregények, azok voltak a, a pajtásban valóban. Én nekem ma izé maradt meg, meg, meg az is megint ilyen a hézagos memóriám, uh -huh a vasfejű nevezetű robot. <gül> például... Nem emlékszem rá? Arra például nem emlékszem, de be kell vallanom, hogy a, a tudományos fantasztikus irodalom valahogy akkora évben került el, mint e, nem tudom, valahogy. Aha, értem. <gül> egyszer, egyszer így rámentem. De ben... ebbe volt több széria, nem is tudom, mert volt maga az alaptörténet Aha. és akkor utána folytatódott, folytatódott, mit tudom én, szerintem volt, vagy hm. öt, vagy hat széria belőle. Értem, akkor térjünk vissza hát az Erzsibet térre. <gül> É, igen, igen, lehet ezt is mondani. Tehát akkor visszatérve az Erzsébet térre, egy piffed, és utána? Hát utána mentünk a busszal a kis Nógrád megyei faluba. Nagyon el akarod hallgatni ennek és a településnek ezeken a, ezeken a nevét. A Tessék? Nagyon el akarod hallgatni ennek a településnek a nevét. Hú, egy nagyon pici település. Bér nevezetű. Bér? Falu. Bér. Aha, az tényleg kicsi. Kényen vagyok azt mondani, nem tudom, hogy hol van. E, szirák mond valamit? Hogyne, hogyne. Na, tempom, a tempomját. Szirák után bír. Hát jó. Hát Szirákon van ott a kastély, meg minden, hát az egy viszonylag egy teleplés, és akkor onnantól, oh, Sziráktól, hát mit tudom én, egy 10 kilométerre, vagy talán még annyira se egy kis pici. Szkód. Hát köszönöm szépen Attila. A, busznak a végállomása. És amikor az volt, hogy, hogy helybéni vezette, uh -huh. tehát amikor ő a Budapestről induló esti járat megérkezett Bérre, Aha. Akkor jót ott leparkolt a, uh -huh. a ts nek a az udvarán, udvarába, majd szelleseire hajtott engem, négy óra akkor négy órakor, vagy öt órakor megízle és akkor jött, a, jött fel Pestre. Aha. Hát, hát rendben van, köszönöm szépen Attila, okay. viszont a szervez. Egy kicsit elkanyarodtunk az Erzsébetérről, szirák érintésével és a francia baloldal bekapcsolásával megérkeztünk Bérre, ahol a TES udvarán parkolt a Máva útnak, mert azt hiszem, hogy akkor még úgy hívták a busztársaságot a busza. Busz haló jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Kész hallgatom! Halló! Halló, jó napot, hallgatom! Én a képzőműszeti kiállításról szeretnék beszélni, a Szalomban volt. Na. És ez van, és egy újságkivágásom erről a Világosságban jelent meg 1947. július 20-án, uh -huh. hogy zsűri mentes kiállítás a szalomban. Fantasztikus. És ezen, ezt azért. Ö, ö, Hát én akkor még nagyon kicsi voltam, de azért sok mindenre emlékszem, mert hogy édesapám is festő volt, uh -huh. és itt fel van sorolva, hogy a festők közül meg kell említenünk Dallos Ernőt, Glattel Zoltán, és a többi, és a többi. Aha. És azt tudom, hogy többször voltam itt kiállításon, és a teraszon pedig volt valami cukrászdal, mert fagylaltozni lehetett. Látja, ezt nem tudtam, hogy a, a, a szalon az gyakorlatilag képzőművészeti szalonként funkcionált. tehát mente, igen, Pári... és uh -huh. több kiállítás is volt ott. Uh -huh. és és egyszer... akkor még itt a cikk alján oda van írva, hogy akkor még az 47 ez 47-ben, ez Stálin tér volt. Igen, igen, ezt mondtam, hogy 1855-től volt Erzsébet, 1946-tól Stálin tér, 1953-ig, ugye hát amikor igen. meghalt a diktátor, és utána lett Engelsz tér, majd 1989-ben Erzsébet tér. Igen, és ez volt az első ilyen, ami zsűri mentes, nem kellett zsűrizni, hanem utána édesapám már 1945-ben belépett a kézlőműszeti szakszervezetbe, uh -huh. és ő Szentendrére járt a szentendrei festőkkel, akkor ő is kiállíthatott itt. De jó. Ez, ez 47-ben volt. És a világosságban akkor voltak képek? Nem, nem, a világosságban. nem voltak képek, sohasem, ahogy a A világosságban nem, volt, nem volt, kép, kép, sohasem, ez volt, ez csak egy ilyen kis A igen, igen, voltak és aztán ahogy a világosságban. A világosságban nem voltak képek, nem nem lehetett, mert csak voltak és különböző úgy mondjam, már nem lehetett ilyen kiállításokat rendelni. Hát jöttek a, a, az alaptagok, meg a művészetek, a mindenféle igen, tagjai. Igen. De, édesapám alaptag volt, de akkor sem lehetett. Be kellett vinni mindig a Bátori utcába, egyszer egy héten lehetett beadni, és akkor következő héten lehetett értemenni, és én mindig szerettem, mert be lehetett menni a raktárba, megkeresni a képet, de hát soha nem, mert... Ilyen kellett volna menni szövőgyárba festeni, és ilyen dolgokat kellett volna csinálni, amire ő inkább tájképeket készített, úgyhogy nem igazán volt erre hajlandó. Igen, igen nagyon, de jó is, hogy mondja ezt a Bátori utcát, mert a Bátori utcában azért elég sok minden volt, és szólok is a szerkesztőtársamnak, hogy írjuk fel a kisna teszünk be, mert azért ott volt a filmfélgatóság is a Bátori igen, utcában. Igen, és ott volt a képzőnszég alap is, ahol zsűrisztek. Ugyanabban az épületben, a Bátori 10 igen, igen. Uh -huh. Hát ez igen. egy fontos. Akkor... Volt egy hatalmas raktár, és akkor már ismertek, mindig bevittem a képet, amit leadtam, és uh -huh. akkor következő éten beküldtek, hogy na keresse meg, és maximum akkor fogadtak el egyet vagy kettőt tőle, mert hogy kiutalásra lehetett csak kapni festéke. Igen. És akkor, hogyha valami sikerült, valami kiült alásra festéket kapni, akkor esetleg cserébe elvettek egy képet, hogy avval fizessék. Egyszer még visszatérünk erre a Timára. Nagyon kedves, hogy fellopta. Köszönöm szépen. Én köszönöm szépen. Viszont hallás. Ez itt a Klubrádió, benne az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával, Punksnodded Miklóssal, DJ Kemény Dani már készül a jó zenékkel, önök pedig hívjanak bennünket a 24 3, vagy a 24 on A Sztálin téren, az Engels téren, az Erzsébet téren vagyunk ma egészen négyig. A zenekar mindig irányítja.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 Abi kellemes délután kívánunk a most kedves hallgatóknak, ez itt a Klubrádió, benne az Anno Budapest az önök alázatos narrátorával, PAX Ned Miklóssal. Az elmúlt fél órában az Engelsz, az Erzsébet, a Stalin térről beszélgettünk itt a kedves hallgatókkal, az engesztéri buszpályaudvarról. Szóba került a faros ikarus, aminek még nem tudjuk, hogy hogy szették le a csomagjait, amit felrakták rá mondjuk az engesztéri buszpályudon. De még van rá 24 percünk, hogy kiderítsük ezt, két telefonszámunk van 24 vagy három, az Anna-Budapest pedig ma az engesztéren áll. Haló! Jó, Jó napot! kívánok! Kész show. Ez a buszpályaudvar ez egy nemzetközi pályaudvar volt, uh -huh. innen lehetett menni az akkori Jugoszláviába, Bécsbe, stb. Én az angol kisasszonyoknál végeztem kereskedelmit, és ott két szóror, tanította a fizikát és a matematikát, Természetesen sose találkoztunk többet, mert államosították az, az iskolákat, és amikor én megváltottam a jegyemet Jugoszláviába, mondták, hogy menjek a pénztárhoz, oda megyek a pénztárhoz, és egy nagyon kedves hölgy azt mondja, na hát hova utazik az Istánfi Györgyi? És én néztem, hogy, hogy honnan tudja a pénztáros az én nevemet, és honnan ismer, Hát kiderült, hogy az egyik nagyon aranyos ikerpárból az egyik szoros, pénztáros volt az buszpályaudvaron. Ez ah. szerettem volna elmesélni. Nagyon szépen köszönöm, György. Egyszer még az angol kisasszonyokra lehet, hogy érdemes lenne visszatérni az annóban. Hát nagyon szívesen, nagyon szívesen. Jó napot kívánok. Kész sokan viszont hallásra. Hát ez is az engesztér története 2407953 a 2406953 napot kívánok. Jó napot kívánok, Havasíba vagyok. 10 éve dolgoztam az Engelstéren, mm. 58-tól 68-ig. És voltam a buszokon, mm -hmm. és voltam irányító a gombába. Hát akkor elmondom, hogy hogy kerültek a csomagok a faros tetejére. Tulajdonképpen. Uh, akkor használták, amikor a szakszervezeti üdülőkbe, ugye váltások voltak, vagy a tető, és ezekre a helyekre. A csomagot feladták a, az utasok oda, ahova a gépét a hölgy megőrzésre, Aha. és onnan fölkerült a csomag arra az átjáróra. És ott tették föl, ami egy irányba, illetve egy vonalba volt ugye a busz tetejével, ott uh -huh. rakták föl a bőröndöket. És amikor lekerült a buszról, akkor mentek föl a létrára a gépkocsi vezető, és adta le. A létra a busz hátulján csomatokat. volt? Vagy a, vagy a, a sofőnek volt egy titkos összehajtható zseblétrája? <gül> Nem, ha megnézzük, akkor hátul ott volt a létra uh -huh. a buszokon. És sejtettem. Minden buszon, tessék a régi ikaruszokat megnézni, Aha. ott volt a létre. És akkor, amikor ön irányító volt, akkor mit csinált? Tudom, hogy irányított. Hát, hogy mit csináltam? Reggel 5 óra, óra 45-kor indult az első távolsági járat oroszázára, uh -huh. akkor már ott kellett lenni, és akkor elmondtam, hogy hát ugye könyvelni, megvárni, a buszokat indítani, és közben mondtuk be, hogy melyik busz, melyik állásról, hova megy, hát egész ország területére, az egy csodálatos hely volt, mert, mert olyan ismeretségek, olyan ismerősökkel találkozott az ember, hogy itt volt Pesten, és, és hát az egész ország területéről, ugye. Akkor azelőtt, amikor voltak például a minitaxisok, azok azoknak volt ott a végállomása. Az a, a nő taxi, a... bocsánat, ahol, amiben nők miniszoknyában vezettek. Igen, igen, igen, igen. Azoknak volt ott a végállomásuk. Ez egy nagyon-nagyon kellemes hely volt valamikor a 60-as években. És akkor ő mondta eset. be, hogy jó reggelt kívánunk, kedves utasaink, 5.45 perckor indul a következője, az első járat. Mátra hát tudom, Én mondtam, hogy kiskullatszázatönk, sőt, solt, Kalocsa hútirányon át, Bajára az autóbusz indulati, és perc múlva a hatodik kocsi állásról, úgyhogy... század Dömsöd, Dunaújváros, Kalocsa... Solt a Dunapata, ez a 51-es. 51-es, összeset. Okay. Nincs kétségem felül, hogy el tudja mondani. És a gomba Igen, az, hát az, az a hol volt? Szép tíz év volt, fiatal is volt uh -huh. az ember, és szép szép volt az akkor. A gomba, az hol volt ott a pályaudbaran? Én nem emlékszem rá. Kérem. A gomba, a gomba, hát a két, két épület között ott volt a forgalmista, aki indította, uh -huh. érkeztette a kocsikat, és ott volt a fölvilágosítónak hívták, Aha. hogyha jöttek az utasok, ugye érdeklődtek, hogy, hogy csatlakozása, hogy tud uh, lenni. Az, az egész nap csak a menetrendkönyveket, a Má Mávaút menetrendkönyveket nézte, is, és ott lehet érdeklődni. Mikor indul ide, oda, amoda, a ketten ültünk a gombába. És és egy körépület volt, úgy gomba. És azt Belki. mondja meg nekem, lehet, hogy titok, hogy mondjuk a Bécsbe induló busz, vagy mondjuk a Belgrádra induló busz környékén így fölbukkantak magukat titkos rendőröknek átszázó civilek? Hát ez, a, ez inkább az Ibussnál Igen? Ez inkább a különjáratoknál uh -huh. volt. Tehát, hogy ki, volt, ki az, aki nem szándékozik hazatérni, mert már eladta a lakást, meg a ah, ez, úton. ez a különjáratoknál volt uh -huh. régen. Értem. De a menetrend szerinti járatokon nem volt. Nem volt. Nagyon kedves, szerintem köszönöm szépen, hogy volt. hívott. Kérem. Köszönöm szépen, hogy hívott. És én is köszönöm, hogy beszélhettem. Kész csak a viszont hallásra. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Viszont hallásra. 24 07 3, 24 06 Milyen jó ez, amikor az ember így folyamatosan jó információkkal látja az embereket, az engedje ezt írni. E, halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Klára vagyok. Magát Miklósnak vagy Robi-nak lehet Miklósnak, szóval Miklósnak, magja. én a pangstodded Miklós vagyok. Nagyon <síns> hasonlít a Pálinkás Szüccs Robertre. Igen. <síns> no, Mi, Miklós... Ott laktam, mert a Gusevnek nevezett utcában, ugye tudja, hogy gussev az egy nem létező ember. Nem létező, létező ember igen, igen, igen, igen, tudom, tehát... Egy, egy kapitány, sőt, még a gussev utca végén... Aki nem volt, nem, volt, egy nem szolgált, igen. Egy, egyik épület falán, és a takozatra a Szent István térre jártam, mm. felsőbe pedig a Sütő utcai iskolába, tehát minden nap átmentem szépen a, az Engelsz téren. Aha. Na... Először is a kultúráról volt ott egy Nemzeti Szalon nevű épület. Igen, onnan terem. a 5. kerületi tanács felől volt a lépcsőháza, onnan kellett a kiállítás része venni. Uh -huh. De a másik oldala az ilyen szép, szép kerek, olyan volt, mint egy szabadtéri mozi lehet, uh -huh. hogy az is volt. Igen, volt időszak, amikor az, az mazik volt. Va, Vaskerítés volt, a, mint a kovácsolt vas uh -huh. lett volna, de lehet, csak, lehet, hogy csak a gyerekkor szépíti ment. A távolság, ott mindenféle rendezvények voltak, ilyen szabadtéri rendezvények, arra emlékszem például, hogy volt egy rajzoló, aki ilyen nagy A1-es nagy lapokra pillanatok alatt rajzolt valamit, utána uh -huh. a Letitte azt a papírt, a következőre rajzolta a következőt, mindenféle grafikákat, vagy, vagy ilyen humoros rajzokat. Uh -huh. Aztán volt ezen a téren, a 30 utcai sarkon, egy nagyon picike kis épület, az volt a gyerek vécé Hát eléggé elpukkant, volt, de oda mehetett a gyerek, ha játszott, uh -huh. és szüksége támadt. És emellett a kis épület mellett volt egy gyönyörű szép, kicsit megdőlt fa, gyönyörű szép, ö, sötét, ö, bíbor színű virágokkal, uh -huh. nem tudom hova lett, de az egy nagyon szép fa volt. Aztán kérdezte, de erre kapott választ, hogy, az hat, ö, hogy a ö, csomagokat hogy igen igen igen, igen, igen, szépénlen. igen, azt kiderült. Meg még kérdezett egyet, hogy volt-e a téren, ott, ahol a gödör van, ott-e épület, volt ott épület, egy jó nagy bérház, de lehet, hogy kettő volt, de neki tűzfala volt a templom irányába, és ott volt egy üres terület. Aha. És abban az egyik épületben volt egy egy volt a sarkon, az András a és bajci sarkon. Uh -huh. Bocsánat, de lejárt a sütő, ki kell Azt Azt mindenféleképp kapcsolja ki a sütőt, eh, még mielőtt eh, odaig, odaigne ne bármi. Megvan. Ad... Ja, jó, megvan, addig én történt. egy szolgálati információval... Eh, kedveskedem a hallgatóknak, Pataki Gábor főszerkesztő arról tájékoztatott, hogy a neten akazod, akadozik az adás, amért szíves elnézését kérjük a kedves hallgatóknak, a hiba elhárításán legjobb szakembereink dolgoznak. Hallgatom. Na. Ott tartott, hogy volt az az épület az Jó. András és a, a sarkán, amit aztán lebontottak. Igen, igen ott volt egy illatszer, volt gyönyörű szép üvegek voltak mm -hmm. benne, illatszeres üvegek. A szemében, amire emlékszem, hogy 1956 után, tehát mondjuk már január körül, vagy lehet, hogy tavasz, kora tavasszal ruhaosztás volt ott az 5. kerületi tanácsépületében lent, úgyhogy uh -huh. mi is kaptunk gyerekek egy-egy ilyen ö, olyan pulóvert, aminek a vállán volt a gombolása, biztos látott már ilyen. Igen, 5 -5 igen, pullover. igen, ez nagyon menő pullover. Igen. Aztán is nagyon nagy tömeg volt, tehát uh -huh. ott ott ilyen küldött ajándékok, csomagokból osztották ezeket a ruhákat, erre emlékszem. Ezek voltak az ikka csomagok? Nem, nem ikka csomagok Nem, nem ez, a, ez az 56-os. keresztes. Uh, problémák miatt uh, küldték külföldről a csomagokat, hogyha hát azok a szerencsétlen emberek, akiknek problémájuk uh, volt. Értem, értem, értem kibombázták őket, vagy el kellett otthonról, vagy otthonról. Hát bomba az nem volt, de mondjuk, mondjuk ilyen gránat, vagy kilövések azért el, el, egy-kettő előfordul. Elő-elő? Hát például a, a bazilika tetején a templomtoronyban ott mesterlövészek voltak, és az Zünyi sarkán volt egy, Zünyi és október 6-a uh -huh. sarkán volt egy nagyon jó pékség, és minden mindenki itt váratlanul ugye óriási sorok álltak a pékségnél, be is kanyarodtak, hát oda aztán célt lőttek uh -huh. ki állt, és mellette valaki az elterült ettől a kenyire uh -huh. váró sorból. Na, no, aztán mit mondjak még magának? A téren volt például egy Nem uh -huh. Tudom, hogy tudják-e hallgatók. Mi az? Lehet ott kapni útörő egyenruhát, inget, nadrágot, szoknyát, sípot, jelvényes. De az hol volt az a bolt? Az, az, Aj, az nem ott a... a... Hát a túloldálam már a térnek. A József Attila ahol... utcában volt, a, majdnem az október 6 a Sarkon. A Sarkon volt, egy élelmiszerbolt volt, és mellette volt ez a, ez az a úttörő Azt volt. hiszem, hogy triál üzlet volt, ahol valóban úttörő kellékeket is lehetett kapni. Igen. Aztán volt például a Sarkon, Gusef Sarkon egy szép csemege üzlet, a kávét Aha. néztek, meg édességet lehetett kapni. Aztán nem sokkal mellette volt egy fodrászüzlet, uh -huh. aztán a Alpári Gyula most vissza, nem, nem, nem vissza, hanem most Herceg primásnak hívják Alpárit. Azon a, abban az épületben volt cipő volt, fő fényképező volt, tehát ilyen fotócikk volt. Aha. Nagyon szépen köszönöm. A 36. utca sarkán ott volt a, az angol köztiség, annak voltak kint táblái a sarkon, és mindig nézegettük, hogy külföldön hogy élnek az emberek, kint voltak az élet, életképek a, fot, a táblákban. A mind, mind, mindig azt terveztem, hogy beszaladok is menedik, jogot kérek. De aztán mondták, hogy ez sajnos nem létezik. Kicsik voltunk akkor még. Na. Akkor? adjuk meg a hallgatónak, többi hallgatónak is a lehetőséget, nem, de, hogy Köszönöm Biztos szépen, hallásra. remélem, hogy finom lett a sült, viszont hallásra. Igen, igen, jöhet, jöhet lezéken, Jó Kész csóka. 24 07 95 3, a 24 utca de valóban egy, egy nem létező kapitányról lett elnevezve, nem létező kapitánynak volt, nem létező, ez létező szobra is, aztán most Sas utcának hívják a Guszhevet. Halló, jó napot kívánok! Halló, Halló jó napot kívánok! Üdvözlöm! Adásban van. Nekem egy olyan emlékem van. Uh -huh. Mi akkoriban költöztünk föl Budapestre, 88. szeptemberében, Értem. és hát mindig mentünk nagymamához adonyba, az Dunajváros fele, uh -huh. és amikor mentünk visszafele a Vengelsz térre, a buszra, és ment a rádió, Aha. És mindenki azt hallgatta, minden felnőtt. És az öcsémmel ültünk egyedül a gyerekekként a buszon. Hát én voltam 13-11, uh -huh. és akkor tört ki a, a román forradalom. Romániában a forradalom. Akkor ez 1988, december 22-e volt. Így van. Így van. Akkor mentünk hazafelé, és e, azt hallgattuk, hogy, hogy minden felnőtt annyira elfúló hangon, suttogva beszél, hm. hogy, hogy nem értettük gyerekként, Aha. hogy ez most mi? Mi történik? És mentünk az engelszélre. De furcsa. Ez érdekes ez, lehetett. Hát ez az egy emlékem, hm. ez, ezen kívül van még emlékem az engelszélről, de, de ez, ez annyira beleívódott a, a, hát a lelkembe. Tehát. El is hiszem. Ez az, az, az, annyira durva volt, hogy utána meg meg látni, amikor Csau lelövik. lelődik. Igen. néhány nap lesz lezajlott ez a, a forradalom. Az hát a kedvéért. De, de, de az, amikor, amikor gyerekként ott áll az ember, és ül, és nem tudja, hogy mi van, hogy most hazahérünk, vagy nem, mert hogy nem tudjuk, hogy, hogy a hol van, vagy, vagy mi történik. Tehát egy ilyen uh, emlék. De hogy, de hogy jót is mondjak. Ott igazolt először a rendőrök. Hát az, az, az különösen jó napot kívánok, személyigazolást kérek ellenőrzésre. E, az még volt, mert akkor a, a szintén Buda, már Budapesten laktunk, és e, pénzt akartunk keresni, hogy elmentünk újságot árulni. Uh -huh. És elmentünk a, a Blaholóza térre, megkaptuk a kis csomagunkat, hajnalban majd kivonhatjuk az térre, Persze engedély nélkül, bármi nélkül, és elkezdtük árulni a, már nem is emlékszem, talán vasárnapi hírek, uh -huh. valami ilyesmi lehetett, és azt árultuk, és akkor megérkeztek a rendőrök, hogy hát ti meg mit szeretnétek itt csinálni. Aha. Engedély van, milyen engedély, ehhez kell engedély, azt sem tudtuk, hogy miről van szó. Szóval, mi csak pénzt szerettünk volna keresni, hát nem sikerült. Nem sikerült. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Viszont hallásra, és természetesen a hülyeséget beszéltem, nem 1988, hanem 1989. decemberében volt a romániai forradalom, december 15-től december 25-éig szokták eh, leírni a, a forradalmat, az elejétől a végéig azt szokták mondani, hogy ez az időtartam volt az. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok, Gertővábor vagyok! Üdvözlöm, hallgatom. És mikor ott laktam 49-től, 73-ig a uh -huh. Paulai Ede utcába, Úgyhogy nagyon jól ismerem a környéket. Volt a, a Bacsicsinszki út és a Paulai sarkán egy általunk nyanyának nevezett ilyen halásztanya, a vörös csillag halásztanya volt a neve, hm. volt egy borozó része is, és a, a halásztanya sarkán ott volt egy akvárium, és abban az akváriumban mindig voltak halak. Aha és cigányzenesz volt, és lovaskocsiba hozták a sört, ott gurították le a pincébe, uh -huh. az volt a, a Baulai Ede utca 1, és a, a, egy párhuzamosan egy átjáró ház volt a a, a, a ma most a utca Igen. irányába, és ott volt egy zsidó, Uh, imaház Aha. és mindig csodáltuk, hogy így szeptember 15-e táján sátrakat és a sátrakba imádkoztak uh, reggel napkövető uh -huh. napnyugtáig volt és senki nem bántotta őket ez az egyik, a másik pedig hogy evel a Bacsirinski -Sz úttal szembe az, az Erzsébetér fele ott volt a Marokkó ház. az is egy át, átjáróház volt, amit az előbb a föld mondott hogy volt egy illatszer a sarkán és a József utca oldalán pedig ott volt egy trafik egy uh -huh. és annak rendszeresen megbontottuk a kirakatát, mert pinpumlabdát annál lehetett ki lehetett De volt a Marokkó utcas a Marokkó hátnyak az oldalán, közvetlen a, a buszpályódvar felé egy ezermester volt. Azt rendszeresen látogattuk, mert ott vettük meg a a repülőhöz ilyen gumimotort, uh -huh. meg, meg vitorlás. Modellező gumi. Vitorlás. Igen, igen, igen. Meg, meg minden ilyen, ilyen modellezéssel kapcsolatban e, ott lehetett vásárolni. Többek között a, a kioszban egy 16 mm-es film, tehát akkor is érdekelt már engem a film, és a 16 mm-es retítővel betétettek ilyen magyar filmeket, uh -huh. Meg, hogyha valakinek volt bátorsága és merészsége, akkor a szembelevő levő hangó követségre bemehetett, és ott is vetítettek filmet, de azt nagyon megnézték azokat, akik, akik gyerekeket is. Hogy Igen. Itt mentek oda be. Igen. De többek között ennyi, ennyi jutott, most így szemben. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt. Én is köszönöm, hogy meghallgattad. Viszont hallásra. Szóval, további kellemes napot. Négy óra lesz néhány perc múlva, az az igazság, hogy nincs már időnk hallgatóval beszélgetni sajnos, pedig nyilván nagyon sok hallgatónak nagyon sok emléke van még az engelsztérrel kapcsolatban, az engelsztérrel aztán én térrel, az Erzsibet -térrel kapcsolatban, de hamarosan jön Bolgár György és az ő műsora, úgyhogy köszönjük szépen a kedves hallgatóknak a megtisztelő figyelmet. A szerkesztő Árva Brigita volt, a gombokat mint említettem, DJ Kemény Dániel kezelte, a telefonokat Kelecsényi Krista kezelte, és a következő felépő pedig polgárnyörgy György. Hallgassák szeretettel, ne menjenek messzire a rádiótól, egy hét múlva is lesz uh, Annó Budapest. Punks Nded Miklóst hallották a Viszont hallásra.